רוצים להתחיל כרגע את השיעור של אחר הצהריים ואני שמח שאנחנו עומדים בזה סדרה של שיעורים שאנחנו עושים כדי שאנחנו נוכל באמת להיות ברכה לאלה שסובבים אותנו ואנחנו חיים במדינת ישראל ואנחנו רוצים ללמוד איך אנחנו בעצם יכולים להיות יהודים ליהודים ולא יוונים ליהודים נכון? אז זה בעצם המוטו של השיעורים שלנו היום. אנחנו בשיעור הקודם, אם אתם זוכרים, זה היה לפני שבועיים, בשיעור הקודם אנחנו דיברנו בחלק הראשון שלו על ישעיהו פרק חמישים נכון? אתם זוכרים? חמישים ושלם זה היה. נכון, אנחנו דיברנו על פרק חמישים ושלוש, אבל התחלנו בעצם לדבר על זה מהפרק הקודם, ואנחנו רצינו להבין למה הנביא פותח את המילים שלו בפרק חמישים ושלוש בדרך הזאת? מדוע? ואנחנו ראינו שבעצם היה מדובר בפרק נ"א על הישועה של אלוהים לכל בני האדם. זאת ישועה בעצם אוניברסלית, ישועה אוניברסלית. זה אנחנו למדנו בפרק נ"א נון... סליחה זה היה פרק חמישים ושתיים, כן נ"ב, נכון, בפרק נון נ"ב. היום אני רוצה להתחיל אה, את השיעור שלנו בפרק חמישים ושלוש, אבל לפני זאת אני רוצה שנתפלל ביחד ונבקש את עזרת רוח הקודש של אלוהים. בואו נתפלל. אבינו מלכנו, אנחנו רוצים להודות לך על ההזדמנות שאנחנו חוזרים ולומדים את דברך. אנחנו יודעים אבא שהתקווה היחידה היא ממך וממה שאתה בעצם רוצה שנדע. תברך אותנו אבא, השיעור הזה שמתחיל עכשיו שיהיה מבורך מכל הבחינות. אנחנו מבקשים ממך ברכה מיוחדת לכל מי שהגיע ורוצה להשתתף בשיעור. תמלא אותנו ברוח קודשך כדי שאנחנו נאמר את מה שאתה רוצה ונבין את מה שאתה רוצה. ואני מודה לך על כל מי שמשתתף בשיעור הזה. אנחנו יודעים שהכל יהיה לתפארת שלך. השם של ישועה משיח, אמן ואמן. אמן ואמן. אוקיי, אז כמו שאמרנו, בואו נפתח כולנו, אני מבקש שיהיה לכם תנכים, כי אתם, כמו שאתם רואים, אנחנו לא משתמשים במצגת. בואו נפתח את ישעיהו, פרק חמישים ושלוש, ונקרא את הפסוק הראשון והשני. ישעיהו, כן, ישעיהו פרק חמישים ושלוש. הפרק מתחיל קודם כל בשאלה. כתוב, מי האמין לשמועתנו? ושאלה שנייה, וזרוע אדוני על מי נגלתה. עכשיו אני רוצה שכשאתם תדברו עם ישראלים, תסבירו להם שהפסוק הראשון בעצם זה שתי שאלות שהן בעצם שאלה אחת. מי האמין לשמועתנו בעצם זה מי זרוע אדוני עליו נגלתה. כבר בפסוק הראשון אתם יכולים לראות בוודאות שאלוהים רוצה להדגיש שישנה ישות שהזרוע שלו נגלתה עליה. אנחנו לומדים מכך דבר מאוד חשוב שזרוע אדוני יש לה כוח גדול מאוד מאוד ואנחנו היום נדבר על הזרוע הזאת זרוע אדוני בעצם זה הכוח של אלוהים שפועל בעולם בקשר לישועה הזרוע של אלוהים, אתם זוכרים איך אלוהים תיאר את יציאת מצרים? איך הם יצאו? ביד חזקה ובזרוע נטויה, אוקיי? אז הישועה של בני ישראל הייתה בעזרת זרוע של אלוהים אם אנחנו הולכים לתנ״ך ואנחנו בודקים את הקשר של הזרוע של אלוהים אז אנחנו מגלים שהזרוע היא הכלי שלו להושיע, סליחה? מי שצריך, אוקיי, okay. איך אנחנו רואים את זה? רגע שנייה אחת אוקיי, okay. um, תשימו לב בישעיהו פרק 51, זה פרק לפני, לפני פרק 52 שקראנו אותו um, בשיעור הקודם, uh, תשימו לב אנחנו קוראים אורי אורי, עוד פעם אנחנו uh, מקבלים את הצמד מילים הזה כמו בשיעור הקודם, אורי אורי לבשי עוז זרוע אדוני, אורי כי מי קדם דורות עולמים. איזה יהיה? חמישים ואחת פסוק תשע. ישעיהו חמישים פסוק תשע. הנביא פה בעצם מעודד את מי? את מי הוא מעודד? את מי הוא מעיר ככה אורי אורי? את העם? אוקיי. העם הוא זרוע אדוני. נכון מאוד. הוא אומר אורי אורי לפשי עוז זרוע אדוני אורי כי ימי קדם דורות עולמים הלא את היא המחצבת רהב מחוללת תנין על איזה זרוע מדובר פה? הזרוע של אלוהים הוא בעצם מאיר את הזרוע שלו איזה זרוע זאת? לפי הדברים שכתובים בסוף הפסוק זה אותו זרוע שהוציא את העם יפה אבל אני לא יודע מה כתוב לא רק זה אני unique. לא יודע איך <report> אצלכם בתרגומים, אבל המילה מחוללת זה גורמת להיות קיימת, אוקיי? לא יודע מה כתוב אצלכם. אצלי זה מחוללת תנין. כאן מדובר על הזרוע של אלוהים שבורת. אנחנו מדברים פה על הזרוע הכבירה של אלוהים בשעת הבריאה. כדי להדגיש מי האלוהים שלנו, אנחנו יודעים שיש לנו שני הדגשים. אצלכם בתרגומים זה לא כתוב כלום מזה, אוקיי? אז מה שאני רוצה להגיד לכם שסוף פסוק תשע בישעיהו חמישים ואחד מדבר על אלוהים כבורא הזרוע שלו שבוראת אוקיי אורי כי קדם דורות עולמים אוקיי הלא את היא המחצבת רהב מחוללת תנין מה זה מחוללת? מחוללת גורמת למשהו להתקייב אוקיי? גורמת למשהו לחולל נס לדוגמה זה לעשות נס אוקיי? Okay? לחולל זה לעשות. זה לא מילה שהיא לחלל, שזה לגרום למשהו לא להיות טהור, אלא לחולל זה לגרום למשהו להתקיים. אוקיי? Okay? לחולל. תזכרו את המילה הזאת. המילה לחולל זה לגרום למשהו להתקיים. Uh, עכשיו, כאן אנחנו רואים את הזהות של אלוהים כבורא. אוקיי? Okay? כבורא. עכשיו תשימו לב, בפרק 52 אנחנו רואים את הזהות המלאה שלו שמתקיימת גם בזרוע קודשו. חשף אדוני את זרוע קודשו, אוקיי? Okay? לעיני כל הגויים וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו. אנחנו רואים כאן, 10. פסוק 10, כן. ישעיהו 52-10, אלוהים חושף את זרוע קודשו לעיני כל הגויים. אז הזהות של אלוהים כבורא וכמושיע מתגלית כאן ומתוך מה שאנחנו לומדים שהזרוע של אדוני היא התגלתה כמשהו שהיה קשה להאמין אוקיי okay? הזרוע הזאת שיכולה לברוא שיכולה לחולל תנין מה זה נקרא לחולל תנין? לעשות תנין לגרום לתנין להיות קיים זה דוגמה לכוח הבריאה של אלוהים הזרוע של אלוהים שיש לה כוח לברוא והזרוע של אלוהים שיש לה כוח להושיע מתגלת במשהו שקשה להאמין. ישעיהו חמישים ושלוש פסוק אחד מי האמין לשמועתנו? מי האמין שדבר כזה יהיה? וזרוע אדוני על מי נגלתה? הפסוק הבא פסוק שתיים הוא בעצם נותן לנו את הקיצוניות, בעצם את הסיבה למה כתוב בפסוק הראשון מי האמין לשמועתנו. בפסוק השני אנחנו מקבלים את הסיבה שבאמת השמועה הזאת הייתה קשה מאוד להאמין. ומדוע? כתוב ויעל כיונק לפניו וכשורש מארץ צייה לא תואר לו לא, ולא הדר ונראהו ולא מראה ונחמדהו נבזה וחדל אישים איש מכאובות וידוע חולי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנו הוא פסוקים 2 ו מגלים בעצם את הזהות של זה שזרוע ה' נגלתה עליו הזרוע הזאת נגלתה בעצם על משהו שצומח מארץ מדבר, במקום שבו לא ייתכנו חיים. הוא עולה כמו ענף. אתם יודעים, המילה יונק, אני לא יודע מה כתוב אצלכם בתרגומים, לכן אני לא... זה שיונק לא... לא, לא. זה, <ש> זה <ש> לא יונק כזה. יניקותיו זה סוג של ענף. מה סוג? זה משהו שהתחיל רק עצמו. נכון מאוד. פסוק שתיים, ישעיהו חמישים ושלוש שתיים. עכשיו, היעל כיונק ושורש מארץ צייה, זה עוד פעם הדגש, שמדובר פה על משהו שגדל בהדרגה, אוקיי? זה משהו שהוא לא הגיע כצמח מלא, אוקיי? זה כתוב בענף, ענף? אוקיי, כן, אז יונק זה כן ענף, אוקיי. אנחנו רואים שבעצם הישות הזאת שמדובר עליה היא צריכה להיות להפך ממה שכתוב פה על יונק. למה? כי זרוע אדוני בעצם נגלתה עליו. אז זאת זרוע שיכולה לחולל תנין וזרוע שיכולה להושיע. זאת אומרת אלוהים בכבודו ובעצמו. האם יש עוד ישות בעולם שיכולה לברוא? לא. אז על הישות הזאת בעצם זרוע ה' מתגלת אבל יחד עם זאת הנביא אומר מי יכול להאמין שדווקא על ישות כזאת זרוע ה' מתגלה. ואיך הוא מתאר אותה? הוא מתאר אותה כמשהו שגודל מתוך מדבר. כי אנחנו, אנחנו הגענו למסקנה שזרוע ה' יש לה כוח לברוא ויש לה כוח להושיע. ואם היא נגלית כאן על הדמות הזאת, אם זה על עם ישראל כמו שהם חושבים, או על עם אז יש לו את התכונות האלה. אוקיי? הזרוע הזאת נגלית עליו, אתה מסתכל עליו ואומר, או, oh, זרוע ה' זרוע ה'. בעצם הדמות הזאת אמורה לה, להביא את זרוע ה' להתגלות. זאת אומרת, אם אני אומר, אוקיי, זרוע ה' התגלתה על גיורגי. זאת אומרת שגיורגי יש לו תכונות של זרוע ה'. הוא יכול לחולל תנין והוא יכול להושיע. אנחנו יודעים כמובן שזה לא ככה, כי אף אדם לא יכול להיות כזה. לכן מי שרק יכול לעשות את זה, זה אלוהים בעצמו. האלוהות מתגלת פה בישות הזאת. שמתחילה כיונק וכשורש מארץ שיאה. בדיוק ההפך הגמור מדמות אלוהית כל יכולה, שזרוע ה' מתגלית עליה, התיאור מראה לנו את ההפך הגמור. דמות חסרת אונים. ואיך זה מתגלה ב... ב, ב שאלה. מה? אה, בסדר גמור, בסדר גמור. אוקיי, תודה. זה זרוע שכתוב בראשית ב-15? כן, כן. לא, מה את מתכוונת זרוע? איזה זרוע? זרוע. זרוע. זרוע. זה לא זרע. זה לא זרע. זה זרוע. טוב, יש לנו פה קצת קשיים עם השפה, זה בסדר, אנחנו, אנחנו נתגבר על זה. זה טוב מה שעשית לובה, כי באמת למי שיש שאלה, אני מעדיף שאתם תדעו ולא תקפצו הלאה, אוקיי? כי אנחנו רוצים להתקדם צעד אחר צעד. אני היום אדבר איתכם על הזרוע של אדוני. ההתחלה של הפסוק מי האמין לשמועתנו, בעצם מראה לנו שזה משהו לא יאומן. אוקיי, okay, משהו שקשה מאוד להאמין, ועכשיו אנחנו גילינו למה, כי אם תמשיכו בפסוק שלוש, אתם תראו שהוא המשך של היונק והשורש מארץ שיא. יונק, זאת אומרת ענף קטן שיוצא שכל כבשה שהולכת בשדה יכולה למעוך אותו, נכון? חסר אונים לחלוטין, אין לו פירות, יש פירות? <אף> לא, אין פירות, הוא לא יכול להועיל בדבר, פסוק שלוש ממשיך. נבזי, מי יודע מה זה המילה הזאת נבזי? מה זה נבזי? בזוי, נכון. מה, האם מתייחסים לאדם בזוי ברצינות? לא. האם לוקחים את מה שהוא אומר ברצינות? לא. לא מתייחסים אליו. חדל אישים, מה זה חדל אישים? אוקיי, זה אלו, אלו מילים בעברית שלא קשה להכיר אותן. חדל אישים זה אדם לא חשוב. אדם ש... באמת לא חשוב, אנשים שמסתכלים בקבוצה של אנשים שאותו לא סופרים, במילים אחרות. אדם שלא סופרים אותו, הוא לא נחשב בקבוצה של אנשים לבן אדם מכובד. <שמע> נכון, בדיוק. איש מכאובות, מה זה איש מכאובות? כואב לו בחיים, נכון? עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, <שמע> לגבי איש מכאובות, האם זה חייב להיות איש חולה? אוקיי, זה, זה חשוב מאוד. חשוב מאוד השאלה הזאת. יבואו אנשים ויגידו לכם, אם אתם מדברים על האיש ההוא, הוא לא היה ידוע כאיש חולה, נכון? אבל כשאנחנו מדברים על מכאובות, האם כאב לב יכול להיחשב למכאובות? נכון? <אז> מישהו שכואב לו על מישהו אחר. <אז> מישהו שסובל מסבלם של אחרים, יותר נכון, נכון? <אז> סובל, כשמישהו סובל הוא סובל. זה איש מכאובות. אנחנו יכולים להבין את זה גם כאיש מכאובות, שאיש שכל הזמן כואב לו. זאת אומרת שהוא סובל כאבים פיזיים. אבל במובן הזה של איש מכאובות, יכול להיות גם משמעות כמובן של כאב נפשי. אתם רוצים לראות עכשיו את הקשר, אני רוצה להראות לכם. הקשר הזה נמצא בדרך שאלוהים... אמר שהוא יודע את הכאב של עם ישראל. אם אתם תפתחו בספר שמות, אני רוצה למצוא את זה, רק שנייה, אני צריך למצוא את זה בשמות. אלוהים אומר שהוא ידע, ידעתי. רגע. <אח> <אח> רק שנייה. Okay. שלוש שלוש. נכון, נכון. נכון, נכון, נכון. יפה, תודה. ויאמר ה', שמות שלוש פסוק שבע ויאמר אלוהי, אדוני, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נוקשב, כי ידעתי את מכאוביו האם אלוהים סובל כאבים פיזיים? <אז> לא, לא. עכשיו אתם יודעים שהמילה ידעתי היא בעצם קשר מאוד אינטימי של משהו, לדעת משהו זה לחוות אותו. איזה סוג של כאב לדעתכם אלוהים חווה כשהוא ידע את מכאוביו של עמו? איזה מין כאב עבר לאלוהים? איזה סוג של כאב? הייתם, הייתם יכולים להגיד ברגע הזה שאלוהים היה איש מכאובות? נכון? איזה סוג של כאב חווה אלוהים כשהוא ראה שפוגעים בעם שלו? זה כאב לב של אבא שרואה שהילד שלו סובל, נכון? אין אבא שרואה את ילדו סובל ובעצם לא כואב לו על זה. אני אומר לכם שכל פעם שאני רואה את הילדים שאני סובלים, כואב לי. גם אימא, לא רק אבא כמובן, אני מדבר על הורה. הורה שרואה את סבל של הילדים שלו, כואב לו. האיש הזה שאנחנו מדברים עליו בישעיהו חמישים ושלוש, הישות שאנחנו דיברנו עליה, איש מכאובות. הכאב של האיש הזה, או הישות בעצם, שאנחנו מאמינים כמובן שזה המשיח, הכאב הזה הוא חלק ממה שהיה בעצם ידוע עליו. עכשיו, שתי מילים הבאות גם בקשות עלינו, כי יבואו אנשים מקרב הישראלים ויגיעו, אוקיי, אתה צודק, יכול להיות שכאב לו הלב, אבל מה עם המילים וידעו החולי? ידוע חולי מה כתוב אצלכם? <חל> ידוע חולי, מה זה ידוע? <חל> ידוע חולי, ידעו עליו שהוא חולה, לא? איך זה אצלכם? <חל> הוא <חל> נודע <חל> כמישהו, אוקיי, <חל> אוקיי, okay, okay, יפה, יפה, זאת אומרת שהוא חווה, הוא עבר משהו אה, כואב. אוקיי, אה, אנחנו יכולים להבין את זה, אנחנו לא צריכים להסביר כל דבר לפרטי פרטים בחיים אה, של ישוע כדי לגלות שהוא כן סבל. ישוע סבל בחיים שלו מדברים שפגעו בו מבחינה פיזית. אבל למה הוא היה ידוע על הדבר הזה? כתוב, ידוע חולי. אתם מבינים מה אני שואל? מה היה ידוע על ישוע בעצם, שבעצם הראה עליו שהוא היה סובל מאיזשהו דבר? שלפו אותו למצב. וגם, וגם בצב. איך? אוקיי. כן, שמניות האלה. אוקיי, הסבל של ישוע המשיח וגם במכות שהוא קיבל. הידוע החולי הזה בעצם הוא, אנחנו מנסים להבין את זה. במובן של לא של מחלות, כי אנחנו, לא ידוע לנו על איזושהי מחלה שישוע עבר, נכון? לא היה כתוב שישוע היה אדם חולני, ממש לא. הוא לא היה נחשב לאדם חולני, והידוע החולי הזה צריך להיות בעצם למשהו שהוא סבל ממנו. הוא סבל ממנו יפה. אז מאחד, כן, אבל... איך אתה היית מסביר את זה לישראלי? כי אני עכשיו, מה שאנחנו לומדים זה איך להיות יהודי ליהודי. Okay. Uh, אני, אני מאוד, uh, זה באמת מה שאתם אומרים זה נשמע הגיוני, אבל אני לא הייתי הולך עם זה בקשר לדבר עם ישראלים. עכשיו אתם לא יודעים כי פשוט אתם לא קוראים את זה בעברית, אבל אנחנו נתייחס למילים, למילים שכתובות כי זה הכוח לשכנע, לא אנחנו משכנעים, בואו נזכור שאנחנו נותנים לאלוהים לשכנע, ואני לא רוצה שאנשים uh, uh, יקבלו את דעתי האישית. אני רוצה להראות להם מתוך הכתוב בעצמו בעצם מה הכתוב רוצה להגיד. לכן אנחנו עכשיו מאמצע פסוק 4 אנחנו נקפוץ ישר לפסוק 5, סליחה, אה, משלוש נקפוץ ישר ל כתוב בפסוק 3 באמצע שהוא ידוע חולי. אני צריך להתייחס למילה חולי, אוקיי? עכשיו אה, ידוע, ידוע זה שהרבה, אני יכול להגיד לכם שזו מילה שקשורה למילה פרסום, פרסומת. זאת אומרת פרסומת, כמה אנשים יודעים? הרבה, נכון? משהו שהוא ידוע, למשל אם אתם רוצים לדעת את המילה הזאת בעברית מודרנית, ידועה בציבור? מה זה אומר? מישהי שהיא ידועה בציבור? ידועה בציבור שלי. נכון שהציבור יודע שהיא אשתי, או הציבור יודע שהוא בעלי. אוקיי, אז זה נקרא בעברית ידוע בציבור. אז הם לא נשואים, אבל כולם יודעים שאין לה חבר, וכולם יודעים שאין לה בעל. אז שניהם, למרות שהם לא נשואים, אז הם ידועים בציבור. עכשיו, מי זה הציבור? הציבור זה הרבה מאוד אנשים שמכירים אותם, אוקיי? מדובר על הרבה מאוד אנשים. המילה הזאת ידוע, חולי, זה סימן שהרבה אנשים יודעים שהוא כזה, אוקיי? הוא ידוע בתור אחד כזה. עכשיו, אותם אנשים, שימו לב, זה מתחיל להיות עכשיו להתקדם לעבר ההבנה, אותם אנשים מדברים עכשיו בפסוק 4. הם, המפורסמים, מתחילים את הפסוק. מה הם אומרים? נכון, מה הם אומרים? פסוק 4 בהתחלה שלו. אכן, מי אומר את האכן הזה? האנשים, אוקיי? אלה שיודעים עליו. אכן, מה הוא נושא? חוי. לנו. הוא איש ידוע חולי, את איזה חולי הוא מקבל? חוי לנו! עכשיו ירד לנו האסימון, בעצם העם עצמו מאשר, הוא אומר אכן, הוא ידוע חולי, את איזה חולי? חוי הבנתם את מה שאני מנסה להגיד לכם? <סימון> <סימון> <סימון> יפה, <סימון> אנחנו לא מנסים להסביר לעם ישראל את דעתנו האישית. זה לא מעניין אף אחד מה דעתי האישית, אני גם לא רוצה, אם זאת תהיה דעתי האישית, אני אספר לכם סיפור של פור הדוב, אין לי בעיה. אבל, אבל אני רוצה שדבר אלוהים יתרגם את עצמו. אני רוצה שאתם תחזיקו את דבר אלוהים בעברית, ואתם תראו לאנשים מי דבר אלוהים בעברית, מה כתוב, ותיתנו לדבר אלוהים לשכנע אותם בעצם שהדברים שנאמרו הם אכן כאלה. אוקיי? אתם, אתם מסכימים איתי שזאת דרך טובה? אם לא, אני רוצה לשמוע, כי אם זה באמת לא דרך טובה, אני לא רוצה להיות צודק. באמת שלא, אלוהים יודע. מה שאני כן רוצה זה שאלוהים ידריך אותי, ואם זה רצונו, שידריך את כולנו. כדי שהמטרה שלנו פה בישראל, להראות לאנשים שאלוהים באמת מתכוון למה שהוא אומר, והוא, ואפשר להבין אותו. אפשר להבין אותו, אנחנו לא צריכים דעות של בני אדם כדי להבין. אז אנחנו עכשיו ראינו שהאיש הזה הוא ידוע חולי, והעם באמת אומר, אכן חוי לנו הוא נשא, כן אנא. העם, העם, העם מדבר. לא, העם מודה כאן. הנביא אומר, תשימו לב, הנביא אומר, מישהו יכול להביא לכוס מים? הנביא אומר, בבקשה, תודה. מי האמין לשמועתנו? הוא מדבר עד פסוק שלוש. והעם עונה לו. העם שומע, אני רוצה שנבין דבר חשוב מאוד. אנחנו קוראים את זה מדבר אלוהים. אבל תחשבו על זה ממה שאני אומר לכם עכשיו. זאת הייתה שיחה בין הנביא לעם. אתם יודעים שהנביאים הביאו את דברם אל העם ישירות? שאנחנו, תודה רבה לכם. כשאנחנו קוראים את זה מתוך הדף, אנחנו אמורים להבין שיש כאן דיאלוג בין מי למי בין הנביא שמביא את דברו של אלוהים לעם ישראל. הנביא לא בא אליהם עם ספר תנ"ך ביד, הוא בא ומדבר אליהם ואומר להם מי האמין לשמועתנו? וזרוע ה' על מי נגלתה? והעם מחכה את תשומם. העם אומר, באמת לשמוע? על מי? ואז הוא אומר להם, פרוי, אני יודעת הוא כשורש מארץ ים, לא טוער לו ולא רטר, הוא מתחיל לתעניין אותו, כאיש מחרובות, דו-אחולי, והעם אומר, מי זה? מי זה? ואז כשיורדת עם האסימון, והם אומרים, אכן, חולנו או מול הסף. כמובן שבזמן של יהושע, לדבר פה על עם ישראל. עכשיו, זה נכון שזאת נבואה. בעצם הנביא אומר שיגיע יום שעם ישראל יגיד את הדבר הזה. שהנביא קיבל את זה מאלוהים, הוא כבר קיבל את זה כנבואה. זה בעצם משהו שייאמר בעתיד על מי שזרוע ה' התגלתה עליו. אז אנחנו רואים את זה כאן בצורה מאוד מאוד ברורה. היא ברורה. מה זה מסתר פנים? עכשיו אנחנו ידענו מה זה ידוע חולי, פסוק שלוש אנחנו חוזרים אליו, מה זה כמסתר פנים ממנו? שהיה, שהתביישנו להסתכל עליו, משהו כזה. אוקיי. אוקיי, אבל מה אם הייתם מתייחסים לישות עצמה ככזאת? או יפה, לא רק, בסדר, נגיד עניו, אבל לא כאחד שמראה בעצם את הכל, לכל שמחפש פרסומת או שמתבלט, אוקיי? הוא מסתיר את הפנים, הוא עניו, הוא לא <אח> מראה את כל היכולות שלו. <אח> כן, אתם זוכרים שהיו הרבה מקרים שישוע אמר להם, אה, בעצם הם לא יכלו לתפוס אותו, לא יכלו לראות אותו, שהם, אה, הוא, הוא לא התגלה לפניהם, היו הרבה פעמים בחיים של ישוע שהוא היה באמת מסתר פנים, לא ידעו בדיוק מי הוא. בעם לא שאלו מי זה, מה הוא עושה, מי הוא, האם הוא יבוא, האם הוא לא יבוא. היה הרבה שאלות עליו שלא היו גלויות. לא הכל היה גלוי בחיים שלו עצמו אל העם. כתוב בסוף הפסוק, נבזה ולא חשבנו הוא. הפסוק מתחיל במילה נבזה, וגם מסתיים במילה נבזה. עכשיו, המילים האחרונות, ולא חשבנו, לא חשבנו למה? אוקיי, זה חשוב, את, את, אתם צריכים להתייחס למילים האלה, הן לא נמצאות פה במקרה. הפסוק מתחיל במילה נבזה, yeah. ונגמר במילה נבזה, ועכשיו מגיע ה של העם, conclusion. לא חשבנו אותו. למה? מפסוק 2 עד סוף פסוק 3 במילה נבזה, זה התיאור שלו. מה התוצאה? לא שמנו עליו, נכון? לא חשבנו, לא התייחסנו אליו, הוא לא מעניין אותנו. בגלל כל מה שאמרו עליו, כל מה שבעצם הוא כזה, אז אנחנו לא מתייחסים אליו. לא חשבנו אנחנו, במילים אחרות, אנחנו לא חשבנו אותו. לא חשבנו אותו למה. אוקיי, זו שאלה חשובה, נכון? יפה, אבל אה, אנחנו יודעים ויוצאים מתוך נקודת הנחה שעם ישראל קיבל בעצם את המשיח בזמן שהם חיכו למשיח, נכון? אבל הם חשבו שהוא היה כזה? או, נכון? והאם סוג המשיח שהם חיכו לו דומה לפסוקים 2 ו-3? <אח> <אח> בכלל. בכלל, בכלל, בכלל, זה לא סוג המשיח שעם ישראל חיכה לו. Okay. אבל, אבל בפסוק 4, העם אומר נכון, חוילנו הוא נשא, ומכאובנו סבלם, ואנחנו טעינו, אנחנו חשבנו נגוע, מוכה אלוהים ומעונה, אוקיי? Okay? אנחנו חשבנו אותו לדבר כזה. עד היום, אתם חושבים שהיום זה לא ככה? באים אנשים ואומרים לי, תגיד לי, מה אתה מדבר שטויות? זה, זה מין משיח זה? משיח שהורגים אותו על הצלב? אני בעצמי, היה לי מאוד מאוד קשה להאמין שהדמות הזאת שנגלית פה, זה בעצם הגואל של עם ישראל. בשבילי זה היה פנטסטי. זה היה דבר שהוא לא ייתכן וזה לא הגיוני גם. כי אף יהודי לא מוכן לקבל משיח שמעונה על הצלב. איזה מין משיח זה? למה? מכיוון שנקודת המוצא שלנו כיהודים היא שהמשיח הוא בא בשבילנו. הוא בא לעם שלו, נכון, שהוא אמר, לבריאות, שהוא אמר שקודם כל אני באתי, למי? לצון העובדות של העם ישראל, אבל הוא אמר קודם כל. ומה זה אומר? שגם אחר כך יש עוד אפשרויות. אוקיי? Okay, אבל זה נכון שקודם כל שהוא בא אל העם שלו, כדי שהעם שלו, העם שלו ידע מי אבל העם שלו לא חשב אותו לכזה. העם שלו לא רצה. אפילו התלמידים שלו בעצמם, אפילו אחרי שהוא כבר קם לתחייה, ואפילו שהוא דיבר איתם, אפילו אז הם לא ידעו איזה סוג של משיח הוא היה אמור להיות. ואנחנו מגלים את זה כאן בנבואה הזאת שהייתה המון שנים לפני, איזה 700 שנה לפני ישוע. הנבואה הזאת בעצם של ישעיהו מגלה לנו ישות שהיא עומדת בניגוד לציפיות שהיו לעם ישראל מישות שאמורה להיות כזאת שזרוע אדוני מתגלית עליה. העם היה מצפה לשמוע שזרוע אדוני נגלתה על מישהו כמו דוד שהרג את גוליית או כמו שלמה שהיה עשיר באדם או כל המצביעים הגדולים והחזקים, אבל על זה איש מכאובות? אנחנו חשבנו אותו נגוע, מוכה אלוהים ומעונה. כשאנחנו קוראים את התיאור הזה ומספרים לישראלים שפה מדובר על המשיח, בבקשה מכן, מתוך ידע, סבלנות. אוקיי? Okay? סבלנות, לא לרוץ יותר מדי מהר. באמת סבלנות. אנחנו, מכיוון שאנחנו בעצמנו משוכנעים שמדובר פה על יהושע המשיח, אנחנו לפעמים שוכחים שזאת לא דמות פופולרית בישראל מתוקף היותה שייכת לנוצרים. אבל לא רק זה, בגלל שזאת לא דמות פופולרית גם בגלל הדרך שהיא באה להושיע. העם היהודי הוא עם מאוד מאוד מאוד קנאי לעצמו. אלוהים שייך ליהודים, אנחנו העם הנבחר, אוקיי? המשיח בא אלינו, הוא בשבילנו ורק בשבילנו. התוכנית שלו היא בשביל עם ישראל. כמובן שאחר כך העולם יהיה יפה יותר. העולם יהיה יפה יותר, זה נכון, אבל המטרה של המשיח היא עם ישראל. לא כל העולם, לא כולם שווים. אנחנו העם המיוחד. בואו לא נשכח את זה, זה נכון שאנחנו עם מיוחד. הוא <אז> באמת בא לעם ישראל, בהחלט, אבל עם ישראל הוא לא יותר מיוחד בעצם משאר העמים שרוצים להיות שייכים לעם ישראל. לכל עם ולכל איש ואדם בעולם יש לו הזדמנות להיות שייך לעם של אלוהים, העם שישוע בא אליו. ואנחנו צריכים לזכור שלא קל לקבל את זה. לא קל לקבל את זה בכלל. אז בעצם אנחנו עכשיו בפסוקים 1 עד 3, מה שלמדנו, סליחה, שהעם בעצם מודים מ-1 עד 3 בפסוק 4, הם מודים שהם לא מבינים מיהו אותו העבד, מה האישיות שלו ומה היה התפקיד שלו. קראנו בפסוק 1 את ההפתעה בעצם של הנביא, שהם... Uh, הייחוד שלו הוא גדול ועד פסוק שלוש שהוא בן אדם נבזה אוקיי במקום למשוך את העם הוא בעצם דוחה את העם נכון הוא בזוי וכמובן uh, שהדברים האלה הם מראים את הדרך שאלוהים בחר להושיע את העם דרך מי? דרך מי חסר אונים לחלוטין דרך מישהו שהוא יכול להיפגע אחרי בני אדם, אבל דווקא הוא עליו נגלתה זרוע ה'. דווקא עליו נגלתה זרוע ה'. בואו נמשיך לקרוא פסוק חמש. עכשיו עוד פעם המילה הזאת מחולל זה בעצם מילה שמתארת חוסר טוהר. משהו שהוא הופך להיות מחולל זה משהו שקיבל עליו חטאים. אוקיי? Okay? משהו שהוא uh, קיבל חטאים של, משהו, של אנשים אחרים. כתוב, הוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו, ותשימו לב בסוף, ובחבורתו נרפא לנו. זה פסוק שאנחנו נסיים <coughs> את השיעור שלנו, והפסוק הזה. <אח> אנחנו קוראים שבעצם, זה שזרוע ה' נגלתה עליו, הוא היה קדוש. איך אנחנו מגיעים למסקנה הזאת? אני מבקש מכם <מכיר, זכרה>. <שאר> האם משהו נגוע בחטא יכול להיות מחולל? לא, <האם> בגלל <אח> זה. יפה. נכון, נכון, נכון. <נכון>, <נכון>, <נכון> יפה מאוד, אז אנחנו מדברים פה על בית המקדש. <coughs> כתוב, הוא מחולל מפשעינו. Uh, הקורבנות שהיו מביאים לבית המקדש, הם היו מחוללים על ידי מי? על ידי הפשעים של שدا. בני ישראל, נכון. הקורבנות שהיו מביאים לבית המקדש היו צריכים להיות ללא מום, ללא כתם. אנחנו רואים דרך התמונה של בית המקדש בעצם, את התמונה מתגלית כאן בו. הפשעים של העם, החטאים, העוונות של העם, אנחנו רואים את זה עוד פעם פה מודגש בתחילת הפסוק, הוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, אותו דבר, אוקיי? אה, מקבילות עברית, שאנחנו מדגישים, רוצים להדגיש משהו, אנחנו אומרים אותו פעמיים בצורה שונה, אוקיי? זאת אומרת, מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו. ההתחלה, החצי הראשון של פסוק חמש, מראה לנו בעצם ישות, זה באופן מדהים מאוד, כי אין, אין אף, אף אדם כזה. באופן מדהים אנחנו רואים שהישות הזאת היא ללא ומה גורם לה בעצם, אה, לישות הזאת, להיות מחוללת? דווקא החטא, החטא של העם. שום דבר אחר. חוילנו נשא ומחאובנו זבלם זה נכון, אבל מה היה חוילנו? חוילנו זה החטא בפסוק ארבע. חוילנו הוא נשא. זה קשור, הוא מחולל מפשענו, אוקיי? מכאובנו סבלם, מדוכא מעוונותינו, אוקיי? תשימו לב שיש הגבלה בין החצי הראשון של פסוק ארבע לחצי הראשון של פסוק חמש. אתם שמים לב? אני רוצה לראות את התגובות שלכם, כי אני רוצה שתבינו את מה שאני אומר. אתם מבינים? חצי ראשון של פסוק ארבע, אכן חולנו ונשא, זה הוא מחולל מפשענו. מכאובנו זבלם בחצי השני של הפסוק, של החצי השני של, של החצי הראשון, מכאובנו זבלם בפסוק ארבע, מדוכא בחצי הראשון, סליחה, החצי השני של הפסוק השני. אוקיי, לא משנה, מדוכא מעוונתנו מתאים למכאובנו זבלם. זה מה שאני רוצה להגיד. החלק הזה שאנחנו קוראים של ישעיהו הוא בעצם מראה לנו את הקורבן הוא מדבר בלשון בית המקדש והחצי השני של פסוק חמש מאשר את זה בואו נקרא אותו ונראה איך הוא מאשר מוסר שלומנו עליו והחלק האחרון הוא בחבורתו נרפא לנו איך בעצם בן אדם שמגיע לבית המקדש היה יוצא נקי. נכון. בעצם במכה שהיה מקבל השר, נכון? האדם היה יוצא נקי, נכון? החטא שהיה נופל על הקורבן ופוגע בו והורג אותו, בעצם זה היה החטא של האדם עצמו. הוא נכנס לבית המקדש אשם, העודש היה מוות, אבל במקום שהוא ירוד, הקורבן במקומו, אוקיי? בחבורתו של הקורבן נרפא לי. כשהייתי הולך לבית לב, המיתה של קורבן, בעצם הייתי אומר, תודה רבה לך אלוהים, שאני יכול עכשיו לבוא השם ולצאת נקי. כי בלי הקורבן הזה, אני הייתי צריך לקבל את זה בעצמי. והוא בעצם מדוכא מעוולותינו, כמו שאמרנו, מחולל מפשענו, חוילנו הוא נשא. אנשים חסרי תקווה, אנשים שלא יכולים לנקות את המוות מהחיים שלהם, בעצם הלכו לבית המקדש, עם קורבן שקיבל עליו את המוות שהיה מגיע להם. זה מה שמדבר על הפסוק הזה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם בנקודה מעניינת זאת, אחים ואחיות נחמדים, ואני כל כך שמח שאני גם יכול להגיד אחים, בדרך כלל אני אומר אחיות נחמדות, אז טוב שיש גם אחים, אחים ואחיות. מה שאני בעצם אומר בנקודה הזאת, שאם יבוא מישהו ויגיד מדובר פה על עם ישראל, אוקיי? האם יכול להיות שעם ישראל היה קורבן נקי מחטא? האם זה הגיוני שאלוהים ידבר על עם ישראל כקורבן על חטאים של מישהו אחר? שהמכות שקיבל עם ישראל היו כפרה על חטאים של הגויים? נכון. כמובן שלא. נכון, קראנו בפרק הראשון שזה לא היה ככה. ולכן אנחנו רואים שחייבת להיות כאן ישות חסרת חטא שבעצם זה אה, החטאים של העם אה, בעצם נסלחים על ידי כך שהיא נפגעת, שהישות הזאת נפגעת. לא היה בן אדם לא חסר חטא חסר חטא חוסר חטא חסר חטא חוסר חטא חסר נכון מאוד אוקיי. גם הכהן הגדול הוא היה עם הרכט, אנחנו יודעים שהוא גם עסק טובה. כן, אבל לדוגמה, אם הוא רוצים רבי לובביץ' זה אף אבל הוא היה בן אדם פשוט. אוקיי. איך הוא כזוכה? הוא לא היה ראשונה. הוא היה צדיק. דבר אלוהים הוא מאוד נחרץ, דבר אלוהים אומר אין איש שלא יכתב ואנחנו את זה צריכים להראות. אדוני השקיף מהשמיים לראות אם יש צדיק, לא, כתוב כולם נהלכו, אין צדיק, אפילו לא אחד כתוב. אוקיי, אתם רוצים לדעת איפה זה כתוב? זה כתוב בפרילים. תהילים חמישים זה כתוב, תקראי אותו בבקשה. השקיף אדוני לא, בהרומנית, בעברית, אבל את כבר יודעת עברית. אוקיי, אז בואו נמצא את זה, בואו נמצא את זה, שנייה, אני רוצה שתמצאו. איך? איך? מה? או, תודה רבה, זה מה שרציתי לדעת. תהילים 53-3. נו, תקראי. אוקיי, כמה יש? אין אפילו אחד דבר אלוהים, אנחנו לא צריכים להסביר שום דבר את דעתנו האישית. אם בא בן אדם ואומר לי הרבי מלובביץ' הוא צדיק, אז הוא לא קשור לשאר בני האדם. כי אלוהים אמר, אלוהים אמר שאין, הסתכל, מאיפה הוא הסתכל? מהשמיים. על מה הוא הסתכל? על הארץ. לאו רבי מלובביץ' היה על הארץ או לא? <אז> אוקיי, <אז> אוקיי, הוא היה על הארץ. בסדר, אז אין דבר כזה, הדבר אלוהים אומר שאין אדם צדיק אחד אפילו שלא יחטא. תפילות, התפילות זה הקורבן. תפילות ומעשים טובים. הם אומרים שמאז שנחרב בית המקדש, מה שמחליף את הקורבן זה התפילות זאת אומרת אתה בעצם מתפלל לאלוהים והתפילה היא הקורבן ומי יגור להתפלל רק בתשלום לזה לצדיק ולמישהו ואני רוצה להגיד לכם עוד משהו רק שיהיה לכם ידע אישי ביהדות מקובל אתם יכולים למצוא את זה בסידור שבן אדם נפטר או לפני שהוא נפטר יותר נכון שהוא עדיין חי אבל הוא יודע שהוא עומד למות בקרוב אז הוא אומר, מבקש מאלוהים שהמוות שלו יהיה הקורבן על החטאים שלו. אוקיי, אתם מבינים מה, מה זה? הם, הם ככה אומרים, התפילה, אתם יכולים, תביאו לי עכשיו סידור, אני יכול אפילו למצוא לכם את זה. זה סידור של בן אדם גוסס, לפני שהוא מת, והוא אומר לאלוהים, מי ייתן שהמוות שלי יהיה קורבן על החטאים שלי? הוא, הוא בקט והוא יהיה מוות שלו. אין הכל להיות אוקיי, אז... הזה, בלעשה, בלעשה, בלעשה, בלעשה. נכון, אז, אז זה, זה, זה מה ש... אוקיי, זאת שאלה טובה. הם... הם... כי הוא, הוא לא, יכול להיות, הוא לא... <laughs> יכול להיות קורבן, זה נכון <laughs> מה שאתה יודע, יש בו <laughs> כל הדברים האלה הם באמת לא הגיוניים, ואנחנו <laughs> רואים שזה <laughs> לא... <laughs> אוקיי, אני חשבתי שלא יספיק לנו הזמן. אבל בגלל שאתם כבר הבנתם את פסוק חמש, אפשר לעבור לפסוק שש. פסוק שש כתוב, כמה מאיתנו כצאן טעינו? עכשיו, מה זה נקרא לטעות כצאן? מה זה צאן? מי זה צאן? זה ה... תקשיב, או, יפה מאוד. זה בעצם התיאור של עם ישראל. הדוגמה שאלוהים נותן פה, בשימוש במילה צאן, מדובר על העם. אוקיי, okay, מדובר על העם. כולנו כצאן טעינו. איש לדרכו, פנינו. לאיזה דרכו? בדרך שלנו, נכון? ואדוני הפגיע בו את עוון כולנו. עכשיו, אם אנשים באים ואומרים שמי שמדבר פה בעצם זה עם ישראל, נכון? שעם ישראל הוא הקורבן. אם עם ישראל אומר כולנו כצאן טעינו, אז זה לא יכול להיות, ש... אם, סליחה, אם עם ישראל בעצם מדבר פה... לא, לא, לא, לא, לא, לא, סליחה, סליחה. לא, לא, ללא לא, ללא לא, ללא לא, ללא לא, לא, לא, אני פשוט קצת רק שנייה. ש... פשוט אנשים בעם ישראל היום אומרים שבפסוק 6 לא מדבר אותו עם ישראל. הם אומרים שבפסוק 6 הגויים מדברים, אוקיי? Okay? ואז מה הגויים אומרים? אנחנו טעינו כמו צאן והלכנו לדרכנו ואדוני הפגיע בו בעם ישראל את עוון כולנו. סליחה שאני פשוט התבלבלתי קצת אבל בעצם כאן אומרים שלא עם ישראל מדבר כאן הם אומרים שפה מי שמדבר זה הגויים מדברים הם אומרים שאנחנו טעינו ואלוהים הפגיע בו את העוון שלנו זאת אומרת עם ישראל הוא הקורבן אתם יכולים לראות את האבסורד שבזה אני רואה בזה ממש אבסורד גדול כי הגויים אף פעם לא ראו בעם ישראל קורבן על החטאים שלהם. נכון? כי הגויים, בנקודה שהם היו, לא חשבו בכלל שהם חוטאים. כי אם אתם חושבים שאתם חוטאים, סימן שיש לכם קשר למי? לאלוהים. מה, אז הגויים היו מאמינים שהם חיכו שאלוהים יביא קורבן, ואת הקורבן הוא הביא את עם ישראל כדי שימות בשביל החטאים שלהם? היה הביאו את האור הזה, משהו עם הגויים. נכון, אז לכן אני רוצה לחזור עוד פעם, שמי שמדבר פה במאה אחוז זה עם ישראל. עם ישראל מדבר בפסוק 6 ואומר שאנחנו טעינו ואלוהים שם עליו את החטא של כולנו, בו. עכשיו, אם לא מדובר פה על עם ישראל, אז במי זה בו? על מי הוא שם בו את העוון של כולנו? וזה מאוד מאוד חשוב. יש אנשים שאומרים, זה הנביא. מה הייתם אומרים? שזה, יש גשר בין הצופים, אז זה מדובר על אישיות שהייתה ש... ש... ש... מתוארת לפני זה. נכון, מדובר על האישיות שמתוארת לפני זה, כי מדובר פה עליו, עליו, על זרוע mm -hmm. ה' על מי נגלתיו, ויעל קיונק לפניו, וכל מה שהוא שמד... מחולל, אכן חולנו הוא נשא, אנחנו חשבנו הוא, אוקיי, מדובר כל הזמן על הישות אה, שדובר עליה מההתחלה, מי האמין, נכון? מי האמין לשמועתנו וזרוע אדוני על מי, מי זה, מי נגלתה ואז כל הזמן ממשיכים לדבר ובסוף בפסוק 6 כתוב ואדוני הפגיע בו את עוון כולנו <אז> זה לא פלא שהרבה אנשים בעולם באמת באים ושואלים תגידו איך עם ישראל לא רואה את, איך עם ישראל לא רואה שבאמת מדובר פה בו, בזה שקיבל עליו את כל החטאים דרך אגב אין בהיסטוריה העולמית עוד מישהו שטען שהוא בא למות בשביל החטאים של העולם, אין עוד אף אחד כזה חוץ מישוע. אתם מכירים היסטורית? עוד מישהו חוץ מהדמות של ישוע המשיח שאמר שהוא בא לעם ישראל למות בשביל החטאים שלהם? אין. אלוהים לא נתן אפילו את האופציה הזאת שתהיה. השטן לא יכול להשתמש באף דמות שתהיה אפילו קרובה לישוע המשיח. אוקיי? הוא יכול לעשות הרבה דברים שדומים. יש דבר אחד שהוא לא יכול לעשות, הוא לא יכול לעשות עוד דמות כמו ישועה המשיח שתהיה כמוהו, שתתאים למה שדבר אלוהים אומר. בסוף הזמן, בסוף הזמן הוא ינסה, אבל הוא יגיד דברים נגד דבר אלוהים. הוא לא ילך במה ש... נכון מאוד, הדרך שהוא יגיע והדרך שהוא ידבר מדבר אלוהים לא תהיה דרך של ישוע המשיח. ככה אנחנו נוכל לדעת מיהו באמת. אנחנו רואים את זה בפסוק 6 בצורה מאוד מאוד ברורה, שאלוהים הפגיע בו את עוון כולנו. זה סוף השיעור להיום, אני לא אתחיל עוד בפסוק, כי זה מאוד ארוך הפסוק הבא, ויש הרבה על מה לומר. בבקשה, אם יש לכם עכשיו שאלות על פסוקים 1 עד 3, בבקשה לשאול עכשיו. 1 עד 6, סליחה. מ-1 עד 6, אוקיי. Okay. אם יש לכם שאלות, תביאו את זה איתכם בבקשה לשיעור הבא, ואנחנו נמשיך מאותה נקודה שהפסקנו. בואו נתפלל, בואו נתפלל, ונגיד תודה לאלוהים. דור, את הולכת לפני תפילה? שנייה אחת. בואו נתפלל. אנחנו מודים לך, אבינו שבשמיים, על השיעור הנפלא שנתת לנו פה, כל כך מדויק. כל כך ברור, אנחנו מודים לך שאתה מראה לנו את התמונה האמיתית של ישוע המשיח. אנחנו מבקשים שתעזור לנו לקחת את האמת הזאת ולהביא אותה לכל מי שמוכן לשמוע. אנחנו מבקשים שהמשך השבת הזאת יהיה מבורך מכל הבחינות, תברך אותנו, תברך את כל מי שהגיע היום ונשאר לשיעור. אנחנו מבקשים התמדה שנוכל להתמיד ולהגיע וללמוד. אני מבקש את זה אבא למען שמך, למען הישועה של כל מי שאנחנו נפגוש. השם של ישועה משיח, אמן. אמן, אמן.